Мемуари гейші Артур Голден Розділ 25 Мамеха виграла парі у мами, але, як і раніше, займала важливе місце в моєму житті. Протягом кількох наступних років вона працювала над тим, щоб зробити моє обличчя відомим усім її найкращим клієнтам, а також іншим гейшам у Джіоні. У цей час ми оговталися від депресії, і офіційні банкети проходили не так часто, як хотілося б мамесі. Але вона брала мене на різноманітні неформальні заходи, не лише у чайні будинки, а й на екскурсії, п'яси кабуки тощо. Спекотними літніми днями, коли всі почувалися спокійно, ці заходи зазвичай проходили досить кумедно. Наприклад, група чоловіків вирішила пропливти на човні вздовж річки Камо та попити саке, звісивши ноги у воду. Іноді вечорами багаті бізнесмени чи аристократи влаштовували вечірки із гейшами лише для себе. Вони проводили вечори, що часто закінчувалися опівночі, станцями, з танцями, співом та випивкою з гейшами. Пам'ятаю, на якійсь вечірці дружина одного з наших гостей стояла біля дверей з конвертом, що містив щедру винагороду. Вона дала Мамесі два конверти і попросила передати один з них гейші Томі Цуру, яка пішла додому раніше з головним болем. Насправді вона так само добре, як і ми, знала – що то міцуру коханка її чоловіка і пішла з ним в інше крило будинку, щоб скласти йому компанію на ніч. Багато з вечірок у Джіоні відвідували відомі художники, письменники та актори Кабукі, і тоді вони часом були дуже оригінальними, але більшість вечірок мали світський характер. Гостями найчастіше були керівник якоїсь невеликої компанії та його заступник, або один із підлеглих, наприклад, нещодавно прийнятий на роботу або який отримав підвищення на посаді, або хтось у цьому роді. Іноді якась гейша нагадувала мені про те, що як початківеця я повинна сидіти мовчки і слухати бесіди, в надії в майбутньому самі стати гарною співрозмовницею. Але більшість розмов, які мені доводилося чути на вечірках, мене зовсім не вражали і не здавалися розумними. Чоловік міг повернутися до гейші і сказати «Погода стоїть надзвичайно тепла, правда ж?» а гейшо на це відповідає щось на кшталт «Так, дуже тепла». Потім починає грати з ним у п'яницю, і незабаром її співрозмовник напивається настільки, що він наступного дня не пам'ятає, сподобалося йому на вечірці чи ні. Мені подібна поведінка здавалася жахливою. Коли чоловік приїжджав у джон з метою розслабитися і відпочити, а залучався до дитячої гри «Камінь-ножиці-папір», то на мій погляд йому краще було б залишатися вдома і пограти зі своїми дітьми чи онуками, які принаймні розумніші, ніж ця дурна гейша, із якою він мав нещастя провести час. Хоча іноді мені доводилося слухати справді розумних гейш, і мамеха, звісно, була однією з них. Я дуже багато дізналася з її розмов. Наприклад, на слова чоловіка, що правда дуже тепла погода, у неї була в запасі дюжина готових відповідей. Старому й розпусному чоловікові вона могла сказати: "Тепла, імовірно, такий ефект на вас мають красиві жінки, які вас оточують тут". Якщо ж питання ставив зарозумілий юнак, який не усвідомлює, куди він прийшов, вона ставила його на місце такими словами: "Вас оточує півдюжина кращих гешгіона, а ви можете говорити тільки про погоду". Якось я спостерігала сцену, коли мамеха підсіла до парубка років 19-20, не більше. Він швидше за все й не пішов би на вечірку, якби його не запросили. Звичайно, він не знав що сказати, ні як поводитися з гейшами і впевнена трохи нервував. Проте сміливо повернувся до мамехи і сказав «Тепло, правда ж?». Вона понизила голос і сказала щось на кшталт цього «Ви маєте рацію, тепло». Вам варто було б побачити мене, коли я вийшла із ванни сьогодні вранці. Зазвичай, якщо я оголена, мені прохолодно, я почуваюся спокійно. Але сьогодні вранці крапельки поту покривали все моє тіло, стегна, живіт і інші місця. Коли цей нещасний поставив філіжанку саке на стіл, його пальці тремтіли. Думаю, він на все життя запам'ятав цю вечірку із гейшами. Якщо ви запитаєте мене, чому більшість із цих вечірок досить дурні, то тут швидше за все дві причини. Перша полягає в тому, що маленькі дівчатка, продані своїми сім'ями в Океї, далеко не завжди розумні від природи і здатні щось цікаве сказати. Друга причина пов'язана з чоловіками. Чоловіки, які заробили достатньо грошей, щоб приїхати в Джіон, витрачають їх тут незалежно від того, цікаво їм чи ні. Насправді багато чоловіків вимагають лише шанобливого ставлення до себе. Поклавши руки на коліна і звівши брови, вони чекають, що їх розважатимуть. Якось я спостерігала, як мамеха провела цілу годину, розповідаючи різні історії чоловікові, який навіть не подивився в її бік. Але найнеприємніше полягало в тому, що саме цього він і хотів, бо завжди надалі запрошував мамеху на свої вечірки. Через два роки, під час яких я відвідувала вечірки та презентації, продовжуючи навчатися та практикуватися в танцях, я перестала бути початківицею і стала просто гейшею. Це сталося влітку 1938 року, коли мені виповнилося 18 років. Цей перехід називається зміною комірця, тому що гейші-початківиці носять червоний комірець, а гейші – білий. Хоча якщо ви побачите гейшу-початківицю – то комірець виявиться останньою деталлю, на яку ви звернете увагу. Гейша-початкивиця із її довгоруким кімоно і поясом, що волочиться, швидше змусить вас думати про японську ляльку, в той час як гейша виглядає скромніше, зате набагато жіночніше. День, коли я змінила комірець, став найщасливішим у житті мами, принаймні вона мала чудовий настрій. Зараз я чудово розумію, про що вона думала. Гейша на відміну від початкивиці Могла не лише розливати чоловікам чай чи саке, вона могла мати дану. Опинившись у Нью-Йорку, я зрозуміла, що європейці вкладають у поняття гейша. Час від часу на різних вечірках мене представляли якісь молоді жінці у приголомшливій сукні та коштовностях. Коли вона дізналася, що я гейша з Кіото, то робила таку гримасу, наче сталося щось нечуване, і вона не знала, що казати. Вона думала, господа, я розмовляю з повією. Через хвилину її виручив ескорт. Багатий чоловік, років на 30-40 за неї старший. Я часто запитувала себе, чому ми не можемо порозумітися, адже у нас так багато спільного. Вона така сама утриманка, як і я свого часу. Упевнена, я не знаю дуже багато про цих молодих жінок у приголомшливих вбраннях, але в мене часто складається враження, що не маючи заможних чоловіків чи коханців, вони прагнули їх мати і не пишалися б так собою. Те саме поширюється і на першокласних гейш. Щоб стати популярною у багатьох чоловіків, гейші досить ходити на різні вечірки. Але гейша, яка бажає стати зіркою, обов'язково повинна мати Дану. Навіть мамеха, яка стала знаменитою самостійно, завдяки рекламній кампанії, незабаром втратила б частину популярності, якби не барон – який покрив її витрати, щоб дати поштовх її кар'єрі. Минуло не більше трьох тижнів з того часу, як я змінила комірець. Мама одного разу підійшла до мене під час мого обіду в приймальні і сіла навпроти, багато разів затягуючись люлькою. Я читала журнал, але перервалася з вічливості, хоча мама здавалося, і не збиралася мені нічого казати. Через деякий час вона відклала люльку і сказала – «Тобі не слід їсти солоні огірки. Зіпсуєш свої зуби. Подивися, як я зіпсувала свої». Думаю, мама ніколи сама не вірила, що зіпсувала зуби солоними огірками. Відкривши свого рота і показавши зуби, вона знову взяла люльку і затягнулася. «Анті любить солоні огірки», – сказала я. «А її зуби чудові. Звідки ти знаєш, що зуби Анті в хорошому стані?» «Вона не заробляє своїм гарненьким маленьким ротом. Велику харці не давати їх тобі». Але я прийшла сюди зовсім не для розмов про солоні огірки. Я хочу сказати тобі, що в цей же час наступного місяця у тебе з'явиться Дана». «Дана? Але, мамо, мені всього 18. Хацумому не мала до 20 років, а ті, що з'являлися пізніше, не затримувалися надовго. Ти маєш радіти». «Я дуже рада, але, мабуть, доведеться витрачати багато часу на його розваги». Мамеха вважає, що раніше я маю створити собі гарну репутацію, хоча протягом кількох років. Мамеха. А що вона знає про бізнес? Наступного разу я пораджуся із нею, сміятися чи ні. Сьогодні дівчатка навіть у Японії звикли залазити на стіл і кричати на своїх мам. Але в ті дні ми лише кланялися і говорили «Так, мамо!» і вибачалися за незручності. Саме так я тоді відповіла. «Дозволь мені самі вирішувати питання бізнесу», – продовжувала мама. «Тільки дурень не прийме пропозиції Ноба шикацу. Від цих слів моє серце майже зупинилося. Мені здавалося очевидним, що Ноба одного разу запропонує себе як Дана. Тількома роками раніше він пропонував купити мій мізуаш, і з тих пір запрошував мене на вечірки частіше за будь-якого з чоловіків. Не можу сказати, що не думала про цю нагоду – але до кінця не вірила в те, що вона реально станеться і змінить мою долю. Першого дня моєї зустрічі з Нобу на змаганнях із Сумо я прочитала в Альманасі «Баланс хорошого і поганого може відкрити двері долі». Практично щодня з того часу я в тому чи іншому зв'язку згадувала ці слова. «Гарне та погане – це мамехай хацумомо", моє удочеріння мамою та Мізуаш, який до нього привів, а також голова та Нобу». Не хочу сказати, що мені не подобався Нобу, мабуть, навіть навпаки. Але ставши коханкою Нобу, я назавжди викреслювала зі свого життя голову. Мама помітила, як мене шокували її слова. У будь-якому разі вона залишилася незадоволена моєю реакцією. Але перш ніж вона заговорила зі мною, ми почули шум за дверима, наче хтось пригнічував кашель і в ту ж мить у кімнату зайшла хацумому. Вона тримала тарілку з рисом демонструючи цим свою невихованість. Мамо, сказала вона, ковтаючи рис, ви хочете, щоб я подавилася? мабуть, вона слухала нашу розмову, доки обідала. Отже, знаменита Са стане коханкою, нобу то щекацу, продовжувала вона. Хіба це не здорово? Якщо ти прийшла сюди сказати щось корисне, кажи, сказала їй мама. Так, входячи й сідаючи за стіл, сказала хацумому. Саюрі Сан, може, ти не уявляєш цього, але в результаті того, що відбувається між Гейшою і її Даною, з'являються діти. Розумієш? І Дана дуже засмучується, якщо Гейша народжує дитину від іншого чоловіка. Тобі ж доведеться виявляти особливу обережність, адже Нобу відразу здогадається, що це не його дитина, якщо в неї виявиться дві руки, як в більшості з нас. А Цумому здався дуже смішним її маленький жарт. «Тобі варто відрізати одну зі своїх рук», – сказала мама. «Може, в цьому випадку ти зможеш досягти таких успіхів, як нобутощикацу?» «Для цього мені треба мати таке саме обличчя», – сказала вона посміхаючись і взяла зі столу тарілку з рисом. Увечері я пішла поговорити з мамехою. Стояло спекотне літо. Я сиділа за столом у її квартирі, попивала чай і намагалася не показувати їй, як мені важко – Бажання бути з головою служило мені стимулом до навчання усі ці роки. Якщо в моєму житті не буде нікого, окрім Нобу, щоденних вечірок у джіоні та танцювальних концертів, тоді не зрозуміло, заради чого я так боролася. Мамеха довго чекала, поки я розповім про причину свого візиту. Я поставила чашку на стіл і злякалася, що мій голос сів і я не зможу говорити. Тому, зачекавши ще кілька хвилин, зібралася, проковтнула і сказала. «Мама каже, що десь за місяць у мене з'явиться Дана». «Я знаю. І твоїм Дана стане Нобутощикацу». Я ледве стримувала сльози і зовсім не могла говорити. «Нобусан – хороша людина», – сказала вона, – «і ти йому дуже подобаєшся». «Так, але, маме Хосан, не знаю, як краще сказати, це зовсім не те, що я собі уявляла. Що ти маєш на увазі? Нобусан завжди по-доброму ставився до тебе. Але, маме Хосан, я не хочу доброти». «Так? Мені здавалося, добрі стосунки подобаються всім. Може ти хочеш сказати, що хочеш чогось більшого за доброту? І про це більше ти просто не смієш спитати?» Звичайно, мамеха мала рацію. Коли я почула ці слова, сльози прорвалися крізь тендітну стіну, яка їх утримувала. З жахливим почуттям сорому я поклала голову на стіл і дозволила їм витекти. Тільки коли я зібралася, мамеха заговорила. «Що ти хочеш, Саюрі?» – спитала вона. «Щось інше». «Я розумію», – сказала вона. «Ти вважаєш Нобу негарним, але…» Мамехо сан зовсім не в цьому річ. Нобу – чудова людина, але…» «Але ти хочеш повторити долю Шизу?» «Шизу?» Шизу, хоч і не дуже популярна гейша, вважалася найщасливішою жінкою в Джіоні. Протягом 30 років вона була коханкою аптекаря. Він не надто багатий, вона не надто красива, але в Кіото складно було знайти двох людей яким було б так добре одне з одним, як їм? Як завжди, Мамеха виявилася близька до правди більше, ніж я передбачала. Тобі вже 18 років, Саюрі, – продовжувала вона. Ні ти, ні я не знаємо своєї долі. Ти можеш її ніколи й не пізнати. Доля не завжди схожа на вечірку наприкінці дня. Іноді вона не більша, ніж боротьба протягом усього життя, день у день. Але, Мамехо-сан, як це жорстоко? Так жорстоко, – сказала вона – але ж ніхто з нас не може уникнути своєї долі. Будь ласка, це не стосується моєї долі чи чогось такого роду. Як ви сказали, Нобусан дуже хороша людина. Розумію, я не повинна відчувати нічого, крім подяки за виявлений з його боку інтерес, але я дуже багато про що мріяла. Але чому ти думаєш, що після того, як Нобу торкнеться тебе, ти нічого не зможеш зробити? А яким ти, Юрі, уявляла собі життя гейші? Ми не стаємо гейшами, щоб насолоджуватися життям. Ми стаємо гейшами, бо ми не маємо іншого вибору. Мамехо-сан, будь ласка, невже я настільки дурна, щоб мріяти? Ніби одного разу молоді дівчата завжди мріють про щось подібне, Саюрі. Мрії схожі на прикраси для волосся. Дівчатам подобається носити багато таких прикрас, але коли вони стають старими, вони по-дурному виглядають навіть з однією такою прикрасою. Я намагалася не втратити контроль над своїми почуттями. Мені вдавалося стримувати сльози, хоча зрідка вони просочувалися, як смола на стовбурі дерева. «Маме Хосан», – сказала я, – «ви відчуваєте сильні почуття до барона. Барон дуже хороший Дана». «Так, звичайно, це правда, але чи відчуваєте ви до нього почуття, як до чоловіка? Адже деякі гейші відчувають почуття до своїх Дана». Наші стосунки з бароном дуже зручні для нього та дуже вигідні для мене. Якби наші стосунки скріплювала пристрасть, то вони могли б швидко перерости у ревнощі чи ненависть. Якщо хочеш досягти успіху, Саюрі, потрібно мати впевненість, що почуття чоловіка завжди під твоїм контролем. Барон часом зовсім нестерпний, але в нього дуже багато грошей, і він не боїться їх витрачати. І на щастя не хоче мати дітей». «Нобу – твій шанс у житті. Він добре знає, що робить. Не здивуюсь, якщо він чекає від тебе більше, ніж барон чекав від мене». «Але ж, маме Хосан, а твої власні почуття? Я маю на увазі, чи був колись чоловік?» Я хотіла запитати, чи був у її житті чоловік, який викликав у ній почуття пристрасті, але я бачила, що дратую її. «У вас із Нобу є Енса, Юрі, і нікуди від цього не подітися», – сказала вона. Я знала, що вона має рацію. Енн – кармічний зв'язок, що простежується протягом усього життя. Зараз багато людей вважають своє життя справою випадку, а в ті дні ми розглядали себе шматочками глини, на якій завжди залишаються відбитки пальців того, хто до нас торкається. Дотики Нобу залишили найпомітніший відбиток на мені. Ніхто не міг би переконати мене в тому, що Нобу – моя доля, але між нами завжди існувала н Десь у пейзажі мого життя нобу завжди буде присутнім. Але чи могла я знати, що найважчий урок у житті ще попереду? Іди в окею, саюрі, сказала мені Мамеха. Готуйся до наступного вечора. Ніщо не допомагає від розчарування краще, ніж робота. Я подивилася на неї з благанням, але, побачивши вираз її обличчя, передумала говорити. Я не могла зрозуміти, про що вона думала. Мені здавалося, вона вдивлялася в небуття своїм досконалим овальним обличчям. Потім вона тяжко зітхнула і з гіркотою подивилась у свою склянку з чаєм. Жінка, яка живе у величезному будинку, може пишатися красивими речами, які її оточують. Але в той момент, коли починається пожежа, їй доводиться швидко вибрати лише кілька з них, які для неї найбільше означають. Після розмови з мамехою я відчула, як спалахнуло моє життя і марно намагалася знайти хоч щось, що для мене стане важливим після того, як нобу стане моїм дана. Якось увечері, сидячи за столом у чайному домі і чиріки, я намагалася не замислюватися про свої неприємності, я несподівано уявила дитину, загублену в засніженому лісі, бо білоголові чоловіки, яких я розважала, дуже нагадували засніжені дерева. Тільки на вечірках, які відвідували військові, Мені вдавалося переконати себе в тому, що моє життя має хоч якийсь сенс. І шов 1938. І ми вже звикли до щоденних повідомлень про війну в Манджурії. Сухопутні та морські офіцери приїжджали відпочити в Джіон. З каламутними очима після сьомої чи восьмої чашки саке вони казали, що ніщо так не підтримує їхнього бойового духу, як візити до Джіона. Можливо, вони говорили це тільки жінкам, які їх розважали. Але думка, що я, молода дівчина з узбережжя, можу принести якусь користь своїй нації, звичайно, ці вечірки не позбавляли мене моїх страждань. Але вони допомагали мені, нагадуючи, наскільки егоїстичні насправді мої страждання. Минуло кілька тижнів і одного вечора в Ічиріки мамеха сказала, що настав час підбити підсумки парі з мамою. «Впевнена, ви пам'ятаєте, як вони сперечалися про те, чи я зможу віддати свої борги до 20 років. Як з'ясувалося, їх було погашено до того, як мені виповнилося 18. Тепер, коли ти змінила свій комірець, сказала мені мамеха, я не бачу причин довше чекати». Це те, що вона сказала, але, гадаю, все було не так просто. Мамеха знала, як мама ненавиділа віддавати борги і одержати їх із неї буде ще важче, коли сума зросте а мої заробітки суттєво зростуть після появи дани. Тому мамеха вирішила взяти належне її, якому гаранніше, а про майбутні заробітки турбуватися в майбутньому. Через кілька днів мене покликали до приймальні нашої Океї, де я застала маму з мамехою. Вони сиділи за столом одна навпроти одної і розмовляли про літню погоду. Поруч із мамехою розташувалася сивоволоса жінка на ім'я Окада. Господиня Океї, де колись жила мамеха яка продовжувала отримувати частину доходів мамехи. Я ніколи не бачила її такою серйозною, яка сидить, дивлячись у стіл, і зовсім не виявляє інтересу до розмови. «Ось нарешті й ти», – сказала мені мама. «Твоя старша сестра прийшла до нас у гості та привела з собою пані Окаду. Ти маєш надати люб'язність і приєднатися до нас». Пані Окада почала говорити, не зводячи очей від столу. Пані Ніта, як сказала мені мамеха по телефону, це радше ділова зустріча, ніж приватний візит. Саюрі зовсім не обов'язково тут бути присутньою. Впевнена, вона має багато інших справ. Я б не хотіла, щоб вона виявляла неповагу до вас, сказала мама. Впевнена, вона заслуговує навіть на більше. На жаль, мамеха погодилася взяти половину того, що гейша в її положенні зазвичай бере доти, доки Саюрі не розплатиться зі своїми боргами. Тепер борги виплачені і мамесі належить половина, що залишилася. Наскільки я розумію, мамеха погодилася взяти половину плати, сказала пані Окада, щоб зрештою отримати подвійну суму. Саме тому вона погодилася ризикнути. Якби Саюрі не вдалося віддати борги, мамеха б отримала всього лише половину грошей. Але Саюрі досягла успіху і мамесі належить подвійна оплата. «Пані Окадо, невже ви можете уявити, що я погодилася на такі умови?» – сказала мама. «У Джіоні кожен знає, як я обережно поводжуся з грошима». «Це безперечна правда, мамеха дуже допомогла нашій саюрі. Я не зможу заплатити подвійну суму, але хотіла б запропонувати додаткові 10%. Це навіть дуже щедро, враховуючи, в якому важкому становищі знаходиться наша окея. Ми не можемо дозволити собі смітити грішми». Слову жінки, яка займає мамину посаду, зазвичай можна довіряти. Але це стосується будь-кого, але тільки не мами. Вона вирішила брехати. Ви довго сиділи мовчки. Нарешті пані Окада сказала. Пані Ніто, я в дуже складному становищі. Справа в тому, що я чудово пам'ятаю, що казала мені мамеха. Звісно, ви пам'ятаєте, сказала мама. Мамеха пам'ятає по-своєму, я по-своєму. Нам потрібна третя сторона, і, на щастя, вона у нас є. Хоча Саюрі була зовсім дівчинкою на той час, і навряд чи вона пам'ятає якісь цифри. Впевнена, вона має чудову пам'ять, сказала пані Окада. Але ж вона, як дочка океї, є зацікавленою стороною. Так, нарешті заговорила мамеха, але вона також чесна дівчина. Я готова погодитись із її відповіддю, і сподіваюся, пані Ніта теж. «Звісно, погоджуся», – сказала мама і відклала свою люльку. «Ну, тепер Са Юрій. Якби я мала вибір, чи стрибати мені знову з даху і ламати руку, як у дитинстві, або сидіти в цій кімнаті і думати над відповіддю на запитання, яке мені задалося, я вибрала перша і полізла сходами на дах. З усіх жінок у Джіоні мамеха і мама більше, ніж будь-хто, впливали на моє життя». І, очевидно, одна з них залишиться незадоволеною. Я не сумнівалася щодо того, що є правдою, але з іншого боку, я мала жити з мамою в океї. Хоча мамеха зробила для мене стільки, скільки ніхто в Джіоні, і я навряд чи змогла б їй нашкодити. «Отже, кажи!» – сказала мама. Наскільки я пам'ятаю, мамеха отримала половину оплати, але ви погодилися заплатити їй подвійну ціну наприкінці – Вибачте, мамо, але я так пам'ятаю». Після тривалої паузи мама сказала. «Я не така молода, як ти. Це не вперше, коли мене підводить пам'ять». «У нас у всіх бувають такі проблеми час від часу», – зауважила пані Окада. «А що, пані Ніто, ви мали на увазі, пропонуючи мамесі додаткові 10%?» «Думаю, ви говорили про 10% понад подвійну оплату, спочатку запропоновану їй». «Якби я могла», – сказала мама. Але ви запропонували це лише хвилину тому. Ви ж не могли за хвилину змінити свої рішення. Пані Окада вже не дивилася у стіла, поглянула на маму. Після довгої паузи вона сказала. Давайте покинемо цю розмову. У будь-якому випадку ми зробили багато для одного дня. Чому б нам не зустрітися іншим разом і не визначитися з остаточною цифрою? Мама кинула на знак згоди і подякувала обом за прихід. «Впевнена, ви задоволені», – сказала їй пані Окада, прибираючи свою бухгалтерську книгу, що у Саюрі незабаром з'явиться Дана. «І це вже у 18 років. У такому ранньому віці зробити такий важливий крок». «У мамехи Дана з'явився в тому ж віці», – зауважила мама. «Багато дівчат у 18 років дуже молоді», – сказала мамеха. Але у випадку із Саюрі, гадаю, пані Ніта ухвалила правильне рішення – Мама на якийсь час взяла в рот люльку, дивлячись на мамеху, яка сиділа навпроти. «Раджу вам, мамехо-сан», – сказала вона, – «навчитися Юрі гріочима». Я ніколи не дозволяла собі обговорювати з вами питання бізнесу, пані Нітто. Впевнена, ваше рішення найкраще. Але чи можна поставити невелике питання? Чи справді нещедріша пропозиція надійшла від нобуто Вона єдина, тому її можна назвати щедрою». Єдина пропозиція – шкода. Умови зазвичай вигідніші, коли у торгах беруть участь кілька чоловіків. Ви не бачите? Як я вже сказала, маме Хосан, прошу залишити питання бізнесу мені. У мене є дуже простий план досягти вигідних умов від Нобутощикасу. Якщо ви не заперечуєте, сказала мамеха, чи можу я його почути? Мама поклала свою люльку на стіл. Думаю, вона хотіла зробити зауваження мамесі але насправді сказала. «Так, я можу розповісти. Сподіваюся, ти допоможеш мені. Думаю, ще кацу стане щедрішим, якщо дізнається, що наша Гренні померла від обігрівача, виготовленого Івамура Електрик. Як ти гадаєш? О, пані Ніто, я зовсім не розуміюся на бізнесі. Будь ласка, ти чи Юрій, розкажіть у розмові з ним наступного разу цю історію про те, як страшний вибух стався». «Думаю, йому захочеться для нас щось зробити». «Впевнена, це чудова ідея», – сказала мамеха. «Пані Ніто, мені здається, ще одна людина виявляє інтерес до Саюрі». 100 єн це стоєн, незалежно від того, який чоловік їх приносить». «Це справедливо в більшості випадків», – сказала мамеха. «Але людина, про яку я думаю – генерал Тоторі носуке. У цей момент я втратила нитку розмови, починаючи усвідомлювати, що мамеха робить спробу позбавити мене від нобу. Я на це, звичайно, не чекала. Я не розуміла, чи вона змінила свою думку щодо допомоги мені, чи дякувала мені за те, що я прийняла її бік у суперечці з мамою. Звичайно ж, можливо, вона насправді й не намагалася допомагати мені, а мала зовсім іншу ціль. Мій мозок перескакував з одного припущення на інше, поки я не відчула, що мама стукає по моїй руці люлькою. «Можна?» – спитала вона. «Пані, я питаю, чи ти знаєш генерала?» «Я зустрічала його кілька разів, мамо. Він часто приїжджає до Джіону». «Не знаю, чому я так відповіла. Справді, кілька разів я зустрічала генерала. Він приїжджав на вечірки в Джіон щотижня, хоча завжди як гість. Він дуже швидко пересувався, курив одну цигарку за іншою, і його постійно оточували клуби диму. Якось трохи випивши, генерал довго розповідав мені про різні військові звання». І знаходив дуже кумедним, що я їх плутала. Генерал мав звання Шое, що означало «маленький генерал». Іншими словами, найнижчий генеральський чин. А я з дурниці думала, що це означає «маленький звіст». Мамеха сказала мені про присвоєння генералу нового звання. Він відповідав за щось, що називалося воєнне постачання. Хоча, як пояснила Мамеха, його завдання мало відрізнялися від завдань домогосподарок, які відвідували ринок. Якщо, наприклад, в армії не вистачало чорнила, генерал забезпечував її чорнилом і бажано за найвигіднішою ціною, здобувши підвищення, сказала мамеха: "Генерал тепер може захотіти завести коханку. Я впевнена, що йому подобається Саюрі". "Чому мене має хвилювати те, що йому подобається Саюрі?", сказала мама. "Ці військові ніколи не переймаються гейшами так, як бізнесмени чи аристократи. Може це й справді, пані Ніто?" Але, гадаю, нова посада генерала Тоторі може послужити гарною службою Океї. Ні, синітниця, моя Окея не потребує допомоги. Все, що мені потрібно – щедрий дохід, а цього військовий дати не може. Нам, що мешкають у Джіоні, можна сказати пощастило, сказала мамеха. Але поневіряння можуть торкнутися і нас, якщо війна продовжиться. Так, я з вами згодна, сказала мама. Але війна завершиться не пізніше, як через півроку. Навіть якщо так, то у військових збережеться дуже сильне становище. Пані Ніто, не забувайте, генерал Тоторі відповідає за всі військові ресурси. У всій Японії немає кращої посади здатної забезпечити вас усім, що потрібно, незалежно від того, чи триває війна чи ні. Він узгоджує кожну позицію, що надходить в японський порт. Як я пізніше дізналася, не все сказане Мамехою про генерала Тоторі виявилося правдою. Він відповідав лише за одну з п'яти адміністративних областей. Але будучи старшим по відношенню до військових чиновників, які відповідали за інші області, теж був у курсі того, що відбувається. У будь-якому випадку варто було побачити, як поводилася мама після слів Мамехи. Ми могли буквально спостерігати за роботою її місків які обмірковували, яку б допомогу отримати від генерала Тоторі. Вона подивилася на чайник, і я уявила, що в цей момент вона думала, ну гаразд, із чаєм у мене немає проблем, хоча, хоча ціни на чай виросли. А потім, можливо, навіть не усвідомлюючи своїх дій, заклала одну руку за пояс і дістала шовковий мішечок з тютюном, наче хотіла подивитися, чи багато лишилося. Весь наступний тиждень мама ходила джионом Джіоном і наводила довідки про генерала Тоторі. Їй так поглинуло це питання, що якось вона навіть не відповіла на моє запитання. І здавалося, що її мозок нагадував паротяг, що тягнув дуже багато вагонів. У цей період я продовжувала бачитися з Нобу щоразу під час його приїзду в Джіон. І намагалася поводитися так, ніби нічого не сталося. Можливо, він очікував побачити мене своєю коханкою у середині липня. Звичайно, я чекала на це. Але навіть коли залишився місяць до цього терміну, наші відносини зовсім не розвивалися. Декілька разів за ці тижні я ловила на собі його здивований погляд. Потім одного разу я виявилася свідком того, як він найгалантнішим чином привітав господиню чайного будинку й чиріки, пройшов повз неї, не удостоївши її навіть кивком голови. Господиня Ічиріки завжди цінувала Нобу як клієнта, тому вона подивилася на мене одночасно здивовано та стурбовано. Присутня на вечірці, яку організував Нобу, я не могла не помітити ознак злості. М'язи, що смикалися на його шиї, поспішності з якою він перекидав урод Саке. Не можу сказати, що я його засуджувала. Мабуть він просто вважав мене за безсердечно, адже я ніяк не відповідала на його доброту. Я засмутилася, думаючи про це, і тільки звук удару чашки саке об стіл відволік мене від цих думок. Коли я підвела очі, Нобу дивився на мене. Навколо сміялися і веселилися гості, і тільки він сидів, дивлячись на мене, такий же загублений у своїх думках, як і я у своїх. Ми нагадували дві мокрі плями серед вугілля.